هي 17 سوره العلق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه اف لكما اعذانيني ان اخرج وجد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم قول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون Dia, Dan ada lagi anak budak-budak lain Yang berkata kepada dua ibu bapaknya Uffin lakuma Uffin lakuma ni Uffin nak terjemah payah Karena uffin ni dia panggil ismu saw Nama bagi saw So kita kalau kita Kalau kita nak marah kata-kata Dia ambil ke jadi uh orang Melayu ni boleh ada betul-betul terjumah uf. Uh. Ada anak yang berkata kepada ibu bapaknya uh. Laku ma' untukmu, ma' dan ibu, ma' dan ayah. Ata'idah dini an Ada Adakah menasabah ayah dan ibu sebut pada saya bahawa kita ni an an'ukhraja. Bahawa kita akan dikeluarkan daripada kubur, akan dihidup balik. و قد اخذت القرود من قبلي sedangkan tok nenek kita beratus ribu tahun dulu telah mati tak pernah balik semula huma yastaghifan Allah dan ibu bapa honya doa pada Allah meminta minta pertolongan daripada Allah wa ilaka amin oh anak tolonglah beriman inna waadallahi hakun kerana janji Allah memang benar janji Allah bahawa lepas pada kita mati akan dihidup balik memang benar tak ada siapa dia boleh sekat rancangan Allah qayulu illa aswatul awwalin tetapi anak tadi jawab balik kepada bapaknya ini apa ni apa-apa yang disebut oleh mak tadi ayah tadi ada dongeng orang tua-tua tua ulaiikal ladina haqq alaihimul qawlu Allah jawab balik orang-orang ini adalah termasuk daripada senarai orang yang telah ditetapkan putusannya ...bahawa mereka akan diazab. Fi ummin khalat min kablihim, sebagaimana ummah ummah, sebagaimana kumpulan manusia yang telah berlalu belum pada ini menyaljini wali insi baik pujiin baik manusia. Innahum kamil khosirin sesungguhnya orang hilang orang yang rugi dunia akhirat. Walikullin darajatumnya ma'amilul wahai Muhammad, kita lah kepada dunia semua. Bahawa setiap manusia di atas muka dunia ni akan dinilai derajatnya, statusnya mema amilu daripada aktiviti yang mereka, mereka lakukan di muka dunia. Wal yuqfihum amalahum dan Allah akan balas penuh penuh, penuh, penuh penuh penuhnya segala aktiviti dan amalan mereka. Wa lam yuzlamu dan mereka tidak akan dianiaya pun di akhirat. -akhir. Peradincaran itu sambungan daripada ayat yang lepas ayat mengelepas Allah Ta'ala ayat perusahaan yang isan Allah usiat pada manusia supaya ingat balik budi berapa dan ingat balik budi disebut ihsan yang menyebut hari itu kataan usiat ni biasa digunakan untuk orang yang sakit dekat nak mati dan panggil anak-anak orang kelantai panggil anak membesan bila kita membesan dekat anak mati pada anak cucu kita, hati perkataan kita dan perkataan sungguh. Tidak selora, tidak alah-alah. Karena inilah perkataan terakhir daripada aku sebagai bapa, aku sebagai ibu pada mewahyani anak, anak semua, supaya begini supaya begitu. Jadi sebagaimana wasiat daripada ibu bapa kepada anak, anak ni benar-benar benar-benar betul, tidak selora. Begitu juga Allah Taala dia bersaksi pada kita kita orang yang sudah dewasa ni Pesan dalam bentuk usia Bukan kerana Allah nak mati Tidak boleh Azubillah Tapi dalam bentuk Boleh menarik perhatian orang yang mendengar Bahawa cakap dengan aku ni Cakap pasungguh Eh manusia Bukan main-main Sebagaimana Ibu bapakmu Bila mesan Padamu Ariti dia nak mati dah Lepas pada ni dia Tak terhidup dah Begitu juga aku sekarang Usia pada Usia ni ialah Pertama sekalinya Ibu bapakmu Buat baik pada bapakmu buat baik. Pertama, fikir kat Yang kedua, fikir buat baik. Taat ni wajib. Ihsan ni hak kita buat lebih pada hak wajib. Dengan sukarela kita. supaya kita kata supaya mengelap paham Kita hutang duit orang. Kitanya pergi ke rumah dia dah. Minta, minta putar-putar. kita berjanji bawa nak bayar sekian-sekai bulan. Sampai taunya kita beli sungguh di samping bawa duit bayar tu kita bawa benda tangan bawa biskut kau, bawa gula kau biskut gula ni tidak perlu kita bawa yang perlunya ialah kita bayar duit dia, duit sembilan butang seribu, kita bayar eh, seribu butang sepuluh ringgit, kita bayar sepuluh ringgit, itu hak wajibnya tapi atas pada wajib tu kita bawa lagi gula, biskut, keadaan anak-anak dia biskut coklat apa, ini benda ni kita panggil esen, budi tanda kita terima budi dia walaupun dia khusut sangat khusutkan duit tapi dengan sebab dia siap pada kita kawan lama maka dia bagi juga ha, esen begitu kita ni ibu bapa ibu bapa ni wajib atas kita taat tapi atas perintah tu esen bila mana kita nak buat esen ni patut nak pergi jumpa ibu bapa kau patut nak telefon kau patut nak pergi gaje bab salam kau patut pecik-pecik dia kau patut uruk-uruk dia kau dia sakit apa, -apa ni hak tirah wajib apa ni esen daripada kita sebagai anak radin semua ini kita panggil apa nama ni kalau kalau kita bercakap dalam masalah pembangunan kan? bila kita nak buat ummu buat jabatan ke kan? buat jalan raya kan? bahan mentah yang kita nak buat ummu tu baik kayu ke kan? batu jokong ke kan? baik pasir ke kan? baik air ke kan? kita jaga molek, kita mak kan? Batu jokong kita cari hok mena-mena buah hati pada kita tidak tercampur dengan batu-batu, apa semua sekali, nak masuk boleh, tidak, orang betul, tidak berapa, pekerja juga, kita cari pekerja yang gagah, sihat, tidak sakit, tidak apa, bawalah umur yang kita nak buat ni, benar-benar hati kukuh, karena batu jokong yang kita pilih, yang kita buat terpilih, kayu yang kita nak guna tu pun, kayu yang terpilih, bawalah bangunan ni kemah balik dalam masalah pembangunan manusia, kalau so kita panggil pembangunan manusia, pembangunan isan kena start daripada anak kecil tidak jadi orang tua dia kalau kita nak bina orang tua dia boleh juga tapi payahlah Karena nak menyapa ketua ni dia sudah mikir bermacam macam-macam dia ganggu fikiran, dicocoh, dihasut dibekati. jadi bila dia besar atau besar keadaan fikiran dia, selalu <tuh> Islam minta ibu bapa jaga budak waktu kecil lagi. supaya budak ni besar dengan keadaan terbentuk malik sebab tu dalam ilmu psikologi terbiak ilmu terbiak ni, sekarang ni banyak orang gilto anak kecil di tempat. dapat dia panggil, Di depan masih berapa dia panggil. Kita ya? lah pasti kalau berapa semua, Memang tepat. Bagi kita gilto, kita nak pergi kerja Dia kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja Ibu kerja kerja kerja kerja kerja kerja buat kerja seorang ibu paksa jaga lima orang anak 6 orang 6 dia. Sedekah dari sisi sekolah dia anak kecil dia tidak boleh berbu mak. Anak kecil ni budak kecil ni dia tak boleh tengok mak dia ni diganggu dia budak lain. Sebab tu bila kita gletok pak mengasuh ni, pak mengasuh ni. Ibu hok jaga budak ni mula-mula pergi anak hok eh. Wah, melekat situ mari anak hok oh, kecil pula, bi pula. Jadi akhirnya budak ni celaru tak tahu nak mana mok aku. Kan dalam sejam tu mari A puan dia. Mok hok jaga dia, orang puan hok jaga dia. Pukul 7, tu, pukul 7 tu. Pukul 7 10 minit mari. Budak B pula. Pas betul 10 minit, budak B pula. Jadi seorang ibu tu di dia pemandinya terpaksa kena ngasuh 4 5 orang. Ni. Akhir sekali budak ni timbul dendam sokong-sokong. Sok. A marah kepada budak A ni. Itulah maruh pada B, kerana bila anak, bila muk ni letak di atas tu, atas tu, atas tu, atas berapa, atas tu, atas dia ambil B pula, menangiskan ke, berarti. Kerana apa? Muk dia diganggu oleh budak B. Duduk mata pula, marik anak nama C pula. Jadi, akhirnya selalu. selalu. Selalu ni timbul dendam mengikut psikologi adian, mengikut budak ni, dendam. Maruh seumur, so tak pun hati seumur, so sepanjang-panjang hari apa apa petai pula budak pula balik rumah pula mari mod di sini dia tak kenal mana mod dia asli mana mod buatan dia tak kenal dah budak ni, dia kecil jadi budak ni bila besar -bila, besar yang keadaan fikiran dia tidak apa namanya tidak tenteram dia ada dendam balas somo kena berbub semua masuk dapur berbub laut di sekolah pun berbub buku naik berbub atau naik kereta berbub empat duduk jadi ini celaru timbul ni hasil daripada seorang ibu terpaksa kerja sendiri dia suruh anak dia ni pada pada pengasuh pengasuh buat teh tersor ni bukan dendam pada budak-budak mudah marah tak ada kita panggil uhurah tak ada beragahut tak ada apa namanya kesayangan, tak ada yang keduanya di sekolah dia sebut bahawa bila, bila kita bila kita mani anak susu anak hakikatnya kita didik jiwa dia jiwa dia sedang lembut sekarang ni kita didik supaya ha, supaya ni berapa dia ayah ha, ni nak kata supaya lah mana kerana orang bidik dia ni tidak sorang lelah ni cikgu sekolah ni cikgu sekolah ni supaya pelajar dalam kelas budak sekolah ni budak umur kira budak umur tujuh tahun enam tahun dah ni. cikgu sekolah ni bagi menyelamatkan budak ni dia tak boleh tukar guru atas mata pelajaran esok eh, hari ni tu matematiknya eh yang nama eh rus seperti gayu pula mari cikgu nama be pula jadi kutuk untuk khusus untuk nak pakas cak orang cikgu nak pakas pakas pada seorang budak semua somak leklah tak boleh kalau betul kata cikgu <coughs> jadi sebab itulah satu daripada cara yang <coughs> yang bijak ialah cikgu tak boleh tukar antara mata pelajaran sokoh atau mata tulisan, sains kau matematik kau sains kau agama kau apa pun tak boleh tukar jadi kalau budak kecil budak bersadah omong tiga tahun nak tukar cikgu atas seorang pelajaran yang tak betul dah akan ganggu fikiran dia nak fokus tak boleh cikgu pun nak pakas boleh atas budak tak boleh kerana tukar-tukar seminggu tukar sekalian lain pun lebih lagi budak kecil budak kecil dia nak fokus pelajaran pada seorang cikgu tak boleh kerana 2-3 minggu tukar seorang tukar seminggu seminggu. itu budak bersadah apa kata budak kecil budak kecil di rumah mak dia muka lagu lain sorang lagu lain cara peluk cara ciumlah bulat ni pergi ke tempat mengasah pula muka lah bulat soroklah bulat omonglah bulat ummu aku mok omong ini. Mari sini, umur. Tua, umur, umur, pula, ni marah sini mok tua mai dua nak pula jadi akhir budak ni celaru jap kecil pak besar ini para hadis semua yang menyebabkan Islam menetapkan bahawa bila kita kahwin wajib atas kita nafkah pada isteri supaya tidak giratu pak petinggal rumah mok petinggal rumah cak tepi saja akhir yang budak ni celaru tengok bijak Islam tak bijak warna mari pada Allah Allah yang buat Islam Allah tu juga buat budak kecil Allah tu juga buat otak dia Allah juga buat fikiran dia Allah juga buat emosi dia dengan sebab tu Islam letakkan bila kita berkahwin wajib atas kita jaga nabukah isteri kain pakar kita tak memikir makan minum kita tak memikir umur tak memikir kerana aku ada tu lelaki. dan tu lelaki pun tu tangga bismillahirrahmanirrahmanir pergi jabak kau pergi kedak pergi bahawa kau dia kepala dia diingat semua. Aku ada bini, aku ada anak, aku ada rumah, aku ada kena beli beli guaca berlipat. Jadi tak, tak, tak mikir banyak dah. Dia nak buah ratah oh, Apa pasal buah ratah? Sebab pasal oh, hiduplah pada membuat anak ya, pasal pada beranak mem hidup. Tapi tak ada pokah tertentu yang diberi. Sedangkan kita orang Islam ni, ada benda yang kita yang kita diajar ya itu asyhadu alla ilallah al wa asyadu anna al Kita ada Allah, kita ada Nabi Muhammad, maka perkara yang perlu kita fikir ialah kenapa yang Allah ajarkan pada Nabi Dan kenapa oh, yang Nabi Muhammad ajar pada aku Jauh pagi, pagi, pagi, dia muda, pagi, pagi dia muda pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, yang kita mesti fikirkan Jadi para hadis semua kalau kita perhatikan itu maka selalu amat Tepatlah kita orang Melayu khas ni orang Kelantan ni Terima Islam, bu Islam Dan kita orang Kelantan ni disebut Rakyat serami mukoh Bukan serami golok Bukan serami serami mukoh Dia mukoh-mukoh ni tempat tu wahyu Tempat Nabi Muhammad kita besar Pak Nabi Ibrahim kita perjuangkan Islam Dia tepat tu wahyu Dia tepat pula tempat Baitullah Rumah Allah Rumah Allah kita panggil ke Abah ni Yang menjadi tumpuan kita manusia Islam seluruh dunia Orang Jepun belas semayang adab Baitullah Orang balik Eskomun bila semayang pada Baitullah Orang ustara, orang selatan, orang timur Semua belas semayang adab Baitullah Baitullah ni bekas tangan Nabi Ibrahim Bukan bekas tangan seorang kaya bukan perkataan seorang dermawan, bukan perkataan seorang profesor, bukan perkataan seorang engineer, perkataan Allah, perkataan Nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihi Dan Nabi Ibrahim ni, Allah tak puji Al-Quran dia, wa ibrahim rabbuka bi kalimat, fa qala inni ja'aluka al-imama. Inni ja'aluka lin-nasi Nabi Ibrahim seorang nabi yang telah diduga oleh Allah bi kalimatin dengan babbuat apa perkara. Perkara ni banyaklah macam buat begini fa atammahuna Allah kata aku juga Ibrahim fa atammahuna Ibrahim buat belaka sebagaimana hak kunu termasuklah suruh sembelih Nabi Ismail tu anak dia betul-betul dia dia boleh anak ketika tua dah ketika mana kita nak berangan pada anak muka kita tua dah tapi saat tua itulah Allah Taala beri mimpi suruh sembelih beri mimpi bukan dia buat haiwayat tapi boleh ada kata-kata mimpi mengarut kamu tapi fa atammahuna Ibrahim walau bunyi mimpi tapi dia sepenuh. Bila sepuno malah, walaupun tak jadi sembelih, Karim Ibrahim bukan aku nak suruh mus nak teh nak nak duga mu bagaimana saya kan aku saya kat aku. Apabila mu nak saya menguti kan, waktu waktu, waktu be pisah nak sebelah nguti, kalam as sama watal jaljabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ceritanya panjang dalam Al-Quran sih, bukan dongeng yang tidak. Faqala inni ja'ilukal linnasi imamah. Bila nak Allah tengok Nabi Ibrahim dia buat kat tu, orang yang memang diduga, dia berjaya dah duga bermacam-macam duga. Maka Allah Taala hadiah kepada dia. Hadiahnya apa dia? Ja'aluka imam lennas Aku jadikan kamu ni linnas imamah. Aku jadi kamu aku lantik kamu, aku iktiraf kamu sebagai pemimpin bagi tu email bagi manusia. Ja'aluka linnas imamah. Tengok bahasa Quran kalau kena, kalau kena kita buat Quran Nabi Muhammad buat Quran dia tak kata imam ini ja'ilu kalil nasih ka'idan aku langti menjadi pemimpin bagi manusia ka'id pemimpin tapi Allah Ta'ala tidak guna perkataan ka'id dia guna perkataan imam aku langti untuk imam bagi orang kita sendiri tu imam untuk imam semaya tuduh tapi imam ni semaya ni simbolik yang ya, ya betulnya tu imam ni tu imam berlaku di kedai tu imam jadi apa tu imam jadi imam di masuk jabat pun tu imam jadi imam di keladaan pun tu imam jadi imam dalam ekonomi tu imam lah orang yang jadi pemimpin dalam politik tu imam lah jadi pemimpin dalam rumah tangga tu imam lah jadi pemimpin dalam sekolah tu imam lah jadi pimpin, segala-galanya imam jadi si Nabi Ibrahim ni Allah SWT jadi lantik jadi imam jadi pemimpin waktu kita kata le ni apa agama dan politik selain kalau mereka kata agama lain politik lain ni, orang putih ajar bukan Nabi Muhammad ajar dia akhirat dia kena cari orang putih, masuk syurga dia, dia, Nabi Muhammad tak pelahap pelahak ingat balik sikit ingat balik, aku nak kata sekali lagi orang yang kata agama lain, politik lain politik tak ada sebut dalam masjid ni semua sekali ni, orang anak murid orang putih, bukan anak murid Nabi Muhammad Akhirnya, masuklah kubur dia kena cari orang putih tolong dia orang putih mana dia. orang putih sendiri jadi italian laku buka, buka, buka ini paham malik sendiri. kita orang Melayu ini bukan orang putih jajah Indonesia bukan Belanda jajah sama-sama putih berlaku orang Indonesia apa dia Timur Tengah itu bukan orang putih dan praktis jajah jadi bawa-bawa ajar orang putih dan praktis ini pada dalam pala kita orang Melayu buat video sek supaya itu buat-buat orang putih belakon. buat Nabi Muhammad dan kalau memeguh, kalau memeguh berklanten, dia meguh nyalap yang hadis gitu. Bagus bahasa tak reti rega Islam. jadi kesimpulannya bila mu dapat anak, maka mu kena raya, aku nak raya pada anak mu tu. Bawa mok dia, kandung dia kurhan tak boleh lepas. Masa mengandung pun kurhan letih menderita ambuh makna kurhan itu makna letih menderita. Bab waza'at hukuran dan mokmu waktu waktu terang, waktu beranak kemu itu, beranak keadaan terang keadaan, kurhan, keadaan letih menderita juga. Aku cepat saya wayak pada anakmu kerana anakmu memang tak ingat waktu duduk dapur mok dia. Kalau aku tak selalu wayak, mok nak wayak awakmu duduk dapur anak jaran mok wayak. Jadi, dah mokmu tak wayak, aku bi aku wayak pada anakmu. Eh budak pecik waktu muk mukanduk muk tu kada kada keadaan menderita walaupun waktu beranak-beranak menderita dan 30 bulan tuk ibah mandi cecah nasi suat anak suat susu gapo 30 bulan keadaan menderita apa semua sekali soal sahabat nabi waktu nabi ada gitu sallallahu alaihi wasallam dia gendo muk dia tawah baitullah tawaf baitullah gendo muk pada jamai hari itu tawah ni bukan sepelon ni lah ni lantak lantai yang itu berisi minyak batu marmar Yang hari tu batu bengok bengi bengok bengi tahun 57. Amos apa di Mekah tu masih lagi dalam dalam masih Mekah tu ada anak batu, kopsaan anak batu tahun 57. Belum pada siapa manusia mahu singgah di Jeddah, kapal laut amos daripada Bombay singgah di Jeddah naik buat buat emerong. Nasib tu masih lagi masa ada batu sah amat tanya saya-saya Melayu apa batu ni dia kata batu ni supaya air bukit hok turun muka kaabah tu duduk lem, tengah lembah kerana okay, tu bukit tinggi belakang bila hujah air tu bukit turun masuk beripu dalam kaabah kaabah macam kalau lain lah jadi apa namanya kerajaan antiquatinya belum lagi buat pelataian apa pelataian sepenuh ni apa air tu, tu. suruh lah payah nak berjalan jadi zaman tahun 17 tu payah dah nak berjalan nak tawas kerana batu-batu besar padu. Ini zaman Nabi Ibrahim, ni zaman Nabi kita Muhammad. Zaman Nabi Muhammad azhim, Nabi Muhammad, Nabi ke tawah tu kawahnya unta, bukan tolak jalan kaki dengan unta. Tawah dengan unta. Oh kalau kena dekatullah ni sibuk ni tengok unta masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua sahabat, -sahabat gendong dia. Belalai paling pedalaman paling sekali pun gendong. Sudah tu dia kat ya Rasulullah. Imam aku aku ganda dia waktu tawaf. Aku nak tanya moyarqa, padah dak aku sebagai sebagai seorang anu balah bodi pada mu aku karena karena aku gayendong dia dari belakang aku. Tu, tujuh tawaf, tujuh tujuh pusingnya. Kan? Dia berjawab lagi mana? Dia kata usah ke apa. Sekali terang tak padan lagi. Mu mu terang kamu sekali aja. Ya? Eh sekali tak padan lagi kamu. Jadi tidak sekali kali kadang-kadang sampai saya semalam dua hari dua malam. Jam hari tu bukan ada doktor bukan ada berapa. Eh elo ya, ni awak doktor kecocok mode bokok jalan pasal semua sekali. Allahu besarnya dia dosa seorang anak berlaku pada ibu bapak dia. Dan Nabi sebut al jannah tahta akhdamil ummaha. Syurga duduk dekat kaki ibu. Syurga ni duduk dekat kaki ibu. Maknanya masuk syurga ni kena takak, nak jelak tak pakai kaki muk dulu, jangan ada raka kaki dia kata, dia kata, uf, tak boleh, awal, dia ambil, dia juga ambil tep, uh, awal, dia juga, uf. uh, ni berasa semua ni tertok di atas didikan, apa, ibu bapa terhadap anak waktu kecil, yang disebut sebut lepas, dan lawan ni berujulah dia berdoa pada makbudi Rabi'uz Zaini al aslu nikmatkan lati an'amta alayya wa ala walidayya wa al amal asalih asli li fi durriyati anni tubtu ilaik wa anni minal muslimin doa ni mengandungi ya Allah tolong ilham aku supaya aku reti syukur nikmat yang kamu beri pada aku dekat bapa yang kedua nya supaya aku buat amal soleh siapa kau pihak murza mu pu hati amal soleh ya mu ya Allah pu hati Ambos buat memang lepas nak no, nak no suruh Tuhan buah hati kerja kita ni bukan sebagai barang kan? Kita kerja dengan toke kita pun jangan-jangan buah hati. Kita sebagai koli kerja dengan toke, kita sebagai pegawai kerja dengan bos. Jangan-jangan nak no, boleh buah hati. Ada ada saja kritikan, ada ada teguran, itu boleh. Ya apa tu leh. Ingat Tuhan. Tuhan tidak plak sikit abuk pada kita. Tak ada perkara sikit abuk Tuhan nak pada kita mak kau nak boleh ke dia ku hati juga maksa kita buat banyak karulah dengan tubuh luarnya dengan makanan halalnya bukan sebagai apa -apa. tapi seorang anak yang reti kenal reti kenal budi mak dia kena berdoa supaya Allah buka pintu hati dia syukur pada mak dan supaya Allah buat jadikan sebagai seorang amal soleh siapa kau buka hati yang tiganya ialah ya Allah tolong betul dan empat zuriat bukan sekak aku jadak anak aku cucu aku cici aku ciok ciak pakak kemah biarlah mutunah pipin apa nazaria aku supaya dia ni jadi salah jadi baik wa aslihi li fi dhari. Patutnya yak paknya innii tubtu ilaika. Ya Allah aku doa doalah supaya supaya aku ni bertaubat dan kamu terima taubat aku wa innal muslimin da aku bertaubat tuh nun jadi orang muslim yang. Ini itu cerita Allah Allah Taala cerita anak rob pop juru kita Kelantan ni kita panggil anak juga anak soleh. Baik so, lagi binya kita baca hari ni. Anak juga. Tapi anak tak bejuru. nak panggil anak belong ko. Nak panggil anak derako ko, kalau budum nak derako kita panggil. Kalau anak tak dengar kata ko, masa kerah-keroh ko, gelak perut ko, banyak bahasa-bahasa waktu Kelantan ni guna pada anak yang tak puhati. Dia nak kata anak derako, dia gerung juga takut derako sungguh. Ya tak dia, dia guna bahasa-bahasa bahasa-bahasa pinjaman mudah-mudahan Allah Taala bukakan Ya itu kata dia, "Wallazi qala li waj'i ufil lakuma." Dan satu lagi jenis anaknya, jenis anak yang adalah akur pada mak bukan kerana suruh kerja. Suruh kerja tu masalah yang kedua. Masalah yang tak kena nganyi dia benda ibu bapa ajar. Di antara perkara yang wajib atri ibu bapa ajar pada anak ialah masalah agama diantau perkara agama tekan sangat ialah masalah kiamat ni ingat kita dalam pengajian agama kita ada rukun iman ada rukun islam ada rukun iman rukun islam ni yang dia luar tubuh badan kita mulut jidah kita kaki tangan kita ni benar-benar yang sakut luar ni kita panggil rukun islam semayang poso haji apa semua sekali rukun islam benda ni yang benda terlibat dengan anggota luar oleh kerana manusia ni ada salah lagi anggota dalam yang kita panggil roh. Allah Taala sendiri sebut manusia ni ada roh. Maka roh juga ada rukun dia. Kalau rukun Islam ada lima, roh jadi lain rukun. Rukun iman ada 6. Dalam 6 ni, hukum Nabi Muhammad tukar sangat dua perkara. Pertama, iman بالله, yang kedua, bil yaumil akhir maka menaat makan ayat min akhir falyukrim jara selalu banyak ayat apa hadis-hadis nabi yang bila nak sebut benda penting dia rekek dua kali mana-mana orang beriman kepada Allah dari akhirat falyukrim jara nada dia hormat pada jiran maka ayat min billah wal akhir falyqul khairan aw biasma hadis mana-mana orang beriman kepada Allah dari akhirat maka sama ada dia kecik-kecik molek atau dia senyap buah apa ni pelaut tahu Mengkali ini beliau beliau akhir kembali apa dia ada lagi hadiah-hadiah yang pentingnya bila barang itu penting kalau nabi nabi kau gak maka nabi latihnya dua kali kalau mau benar bu yang Allah dari akhirat kalau mau benar bu yang Allah dari akhirat kalau mau benar bu yang Allah dari akhirat dua kali penting atas dunia ini kita kena yakin bahwa dunia tidak kita umur kita pitih kita anak bini kita pitih mak kita bahkan kita sendiri tidak kita Allah. Mestikan eh, Malam kita Mulut duk, duk, Mulut aku ni Tidak Tidak aku buat Tidak mu'put aku buat Tidak ayah aku buat Tidak doktor buat bi, Allah Bila Allah Bila penyelan Allah Maka kita tak lihat pandai-pandai Kena kecek Kena telai Makanan Sumpah orang tak lain Oh kalau pakariti lagu ni berlaku Nak cari orang curi tak ada Nak cari orang syuah tak ada Nak cari orang menipu tak ada Nak cari orang apa tak ada Kenapa Menyepu kecek buruh kau pak tepat kau guna tangan guna kaki ni kita guna barang orang barang sahabat barang Allah bila kita guna barang orang barang ni barang apa-apa lah maka kita guna supun. dengan eh. waktu oh, tu apa-apa barang kalau oh, kita punya mutu punya mutu orang mari sini hari ini. kita punya mutu mentah ada nak pergi tempat ngaji pergi tempat ngajal nak pergi tempat suramu nak tengok orang sakit tu orang mutu kata boleh tapi jangan gandong jangan gandong jangan lalu hasilut dan jangan, itu jangan-jangan muat semua jangan buat berkai eh. Jadi kalau kita jenis orang reti basah kata hangit. Kita terima motor orang ni, ingat motor ni motor selemet, dia pesan kat aku tak ada gendong ngorek. Tak hilalu pakai selut. Tak apa taklif apa lagi? Semanyak mana hok dia pesan, kita pakai suntuk. Insya-Allah bila kita balik motor tu selah ke dia, dia tak tengok selut gapo, esok kita senyum unduh pula. Allah Taala juga banyak mana barang atas dunia dekat dia. Walillah, ma fi as Dalam ayat kursi kita baca lahu <tuh> ma fi as-samawati Hak Tuhan benda langit benda bumi. Atas bumi ni aku duduk atas bumi hak Tuhan. Mulut aku, lidah aku, hidung aku, orang saya aku dapat hak. Batu bila Nabi rokok dalam semaya. Fastnya semaya sunnah Allahumma lakaraka tu. Rabbika amantu. Wa khusyuklah kasmui dan basari <-tuh> dan mukhi dan azmi dan lahmi Nabi kita rokok kita baca subhanallah rabbil azim ya to debat to ja to tiga tu yang rapiak begini eh banyak lagi benda hok Nabi baca Allahumma lakak tuhi tangan aku rokok untukmu Allahumma lakak wa bi aman amman selaku boleh mengamun walaka aslamtu tu ummakusur khashalaka samaini wa basari aku rukuk dia rukuk sama tengok aku dah pakai mum ak mata aku rukuk mum samaini wa basari mukhi ataq aku mukh mukh mukawat ataq apa ni lemuk dalam tulang tulang kita ni dalam tu tu ada lemuk lemuk tu dia panggil mukh tulang ni kalau lemuk tu gagah malak tulang gagah Baju Bila ada orang yang tak ada setengah penyakit tu Penyakit, penyakit jenis penyakit yang lemuklah tulang dia tak ada Kering Maka tulang kat tulang Tak ada selena tak ada berapa Orang ni biasa tak gagah lah Jadi Nabi kata Mata aku rokok mu Selingur aku rokok mu Orang sarap aku rokok mu Orang aku rokok mu Dan muh Apa namanya Lemuk kat tulang Rokok mu wa mas takalap di kalam gas mana anggota tok kaki aku piku lele ni yok kaki pah betih pah gapo ni apa pun Jadi parohannya semua bila kita baca Quran, baca jangan baca bukan baca, bukan baca, suka baca kaset tu dah. baca juga. Di roi, ya, so, tegak, dia kaset dua ya sombat dalam tu bunyi weng weng weng. Jangan jadi kita suka kaset. Kaset baca tak tiga bos kau pasti. Kita ni tak plastik okay. Jadi lebih kita pada kasetnya suara sama bunyi tapi kepahaman kepahaman tak ada lah kaseh. Kaseh mah setaramannya, kita tadi dia ni kaseh pada besi, kayu, apa pasal? Kita ni tidak tidak psi orang. Okay. Jadi bila kita baca, mulut baca, otak sarap kita, apa namanya? idrak, wibdhan kita, emosi kita, kita terus sama-sama. Insya-Allah perohanian semua kita nanti jadi orang Melayu, jadi orang Islam. Betul-betul. Tak jadi orang Melayu. Batak kita, kita jadi Menayu, jadi begini Musimaya yang aku duk mutut lebah kuduk, mau pakai piah tapi pulang ngamut, pokok muluk Allahu taala. Piah serbannya kira pokok kepuru. Itu hak benda muda hamba sebut. Hamba benar benda muda hak penyakit yang menipu kita lain. Tak sakir yang benda lain tu lagi banyak lagi. Jadi kesimpulannya, budak hok beleng ni budak ni wajib bagi kita ajar kecil lagi kena ajar orang. Depkara agama yang paling penting sekali ialah lain pada beriman Allah beriman dengan akhirat kerana akhirat sepuluh Tuhan buat untuk al-jazah, untuk balas. kerana orang ni belah mana, belah mana gapo, gapo sekali pun dia kena ada benar-benar dia gerum. waktu kita beranung hari tu Tuhan berbuduh, benar-benar di gerung gerung pada kucing anak kita kecil, tengok kucing, teriak tanpa dia ajar ke dia, teriak tengok kucing kalau tengok susu, botol susu, hehehe, syukur. Tengok kucing, ya, yang kering. Kenapa dia aja sebuah budak kecil ini? Tengok botol botol susu, syukur dia nampak. Balut, lepap, benuk susu. Tengok kucing, teriak lagi. Kenapa dia aja Ini naluri ya, tu yang berhijab kecil lagi. Kalau kita panggil daya, kalau kita panggil Petrah, kalau kita panggil Jibullah, kalau kita panggil Tubi'ah, inilah benar. Mau tak mau kita kena ngaku, Allah ada sungguh. Orang yang tak kata, Orang tak ada ni ikut dia lah. Tapi maknanya kita pernah ngaku. Jadi dalam banyak-banyak benar, Ibu bapa kena ajar kepada Anuk, Iyalah, Awel, Jangan buat tak baik, Tuhan balah. Hatu hari nanti, Tuhan balah. Iaitu hari akhirat. Jadi setengah anak tu, Dia dengar molek, Mokfok ajar. Setengah anak tu, Eh, Zafar, Mokfok. Ini dia, Walladzia qaliway diufillakumah. Ada di antar budak, Yang kata ke Mokfok dia, Ufillakumah. Uh. Kenapa? Atqaida diniyad ukhrajah. Adakah mok ngaya ciknya nyemok? Wayak ke ambo bawa satu hari nanti kita akan dihidup balik keluar daripada kubur. Mok po ajaib utah pada mati ni awak. Allah taala panggil hidup balik. Dia orang ke tubuh ikutlah kubur. Bagaimana rupo berapa? Hidup balik. Poh kayu ngapo? Hidup balik. Ruk rapu hidup balik, ceding berapa? Pelap berapa kalau orang mati hidup balik. Dan hidup ari hak hidup baliknya pang panggil yaumul qiyamah ari bang qam yaqum qiyamah kau, qiyamah wuk, qiyamah ari bang tu bahan nama dari ari ari akhir ni ari bangun kenapa banyak hak la tidur dalam kubur tu beribu juta tahun tu hidup balik bangun macam jadi bagi budak ya bahasa belau apa kau awek tu akan nak kadik kan kena bala Tuhan mmm. apa kau awek mencuri bahasa kau balik kau pasal siapa kau balik mmm. kau pergi atas ni mmm. Ini itu perangai budak. Budak belau. Bila kita baca buku-buku yang bersangkut paut dengan budak belau Pertama kena kita tak ajar. Ajar agama, suruh kau tu ayah. Kita je beranuk. Ajar agama, geslah kau tu ayah tu, tu guru ni, ustaz ni. Eh, anak-anak demo. Orang lagi ada anak juga. kau Kewajipan tu ayah tu ajar anak dia, ajar anak kita kita. Kok kita bahasa tidak ni? Budak kita kano kita ada buat salah betul kita ni join makan join minum join pergi balik pergi atas sembahyang gaja Di gaja apo ni bagi Di atam muta aja tu aja sembahyangnya tu ayah tiada anak dia anak kita kita akhirat keluk tu tak tanya hei tu ayah aku tak ajar anak lemel dah hey, dei mama bapa muta ajar anak murid mau pergi we makan aja mau pergi minumnya pergi seluar aja pergi bapa muta ajar kata dosa pala tak ajar kata, kata syurga aku tak aja agak medical mau, tak aja agak mula kanak ini benar-hos benar. -benar sebenar. Kalau kita tak ajar dengar kita tak kita tak mengaji mulut pemuluk tubuh, atau mengajar ikut tradisinya, kita ajar benda ni gonia mula lain tak aja itu masalah kita. Jadi perhatian berkali-kali kita terlalu banyak benar-mendohok kita saling terangkat. Nabi Muhammad dah mati itu 2000 tahun. ibarat air ayega, tuh macam bukit. Siapa kalian kita ni? mengus kilometer km. daripada bukit Titiansa Kabupaten Pahang, Hulu Kelantan ni nak menyapa Kota Bharu ni. Berlari batang sungai eh. Jauhnya kita kira 1500 km. Adik-adik siapa di kalangan kita ni serupa aku dengan air hak hujan tu mula-mula. Air Tuhan tu mula-mula pergi ke dulu, belum nak sampai kalangan kita dia terus dulu di atas pada Kuala Kelang Musen. Air jernih. Dia dekat tak ada kremen, tak ada rembah, tak ada berapa Siapa siapa? kalian kita ni dah lalu sungai tengah ribu kilometer dah. ada bermacam anikop kan rupa apa tidak jenis keruh, kalian keruh tak ada katak mahapus, ada terakhir kambing ada lembu mahapus, tak ada berapa-berapa maka kita nak guna air tu tak boleh Doktor kata kalau minum air ni pakcik tak okay, perut guna paru-paru, buat pinggang yang rosak Umpang, jadi semelit jadi cerah perut Panoh ngana doktor, nak rebuh. Kena pening, kena rebuh. Kena berbahopak. Buat gapo depan klorin ke gapo? Bawalah boleh minum macik. Bawalah jadi daging dango. Ho kamu Tapi Muhammad mati 1000 10, tahun. Celak mata tengok orang Melayu. Ada usmayeng, ada hok dok, ada menipu, ada hok dok, ada رشwah, ada dah. Akhir-akhir ni pula ada orang lain, politik lain ugama hendak boleh telai boe agama ambil kuasa eh ni hak dia muka depan mata kita betul lagu ni ke Nabi Muhammad rajah kau kerana kau aku kau kerajaan negara kau dengar radio radio kata lagu tu juga baca surat so khabar surat so khabar kata lagu tu juga tengok TV lagu tu juga betul ke TV so raya surat khabar raya raya ni supang hak Nabi Muhammad raya kat aku raya aku madrasah 1000 tahun itu teguh kata we kena tapih tapi dulu Bukan tapi, bukan rebuh haidak. Tapi dengan Quran ada. Baca Quran, baca haidak. Bukan baca haidak, mengaji. Di kita ni, ada mengaji haidak, termasuk pemimpin. Pemimpin ada baca Quran, ada yang Pemimpin, ada kita panggil pemimpin itu. Ada yang ketinggian baca Quran, ada yang tak ketinggian sebut. Nak baca huruf yari tak boleh kandung. Amba berjumpa dengan orang, -orang yang tiga hari ni. Pemimpin lah. Amba kata tulis, coba tulis benda yang sebut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 uno kan tulis Arab tak dipindo kita tak boleh tulis tak boleh baca jawi tak boleh baca al-Quran arti kitanya lahum yahtadun pagi tadi amuk sebut di, apa kuliah saya sekali pagi tadi pagi tadi kita pagi subuh ai jemaah subuh ni kita baca ayat pertama surah sajadah surah sajadah sebut itu tudur kaum aatoh min azri lahum yahtadun Quranihi Muhammad Aku waktu turun kemu itung jumlahamma ada menazil zibay menimbuh ke rasa gerung pada orang dia tak tajam tak mari guru yang buaya benda gerung iaitu orang Arab ni Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa tak ada atas dunia ni bila waktu jangan tahu tu jangan tahu tahu Leo ni tahun, tahun Masihi tahun 2000 berapa 2000 eh 2011 2011 tarikh masihi yang kita panggil tahun hijrahnya 1432 1432 ni tarikh hijrah Nabi masihinya 2011 berapa beza tu kalau oh ni 1003 104 kalau oh tu 2000 lebih katalah Nabi Rata tahu Nabi tahu Nabi Isa tak ada dalam muka dunia baru Nabi Muhammad timur dia tengah-tengah tu arah itu tinggal pun sekali tak reti, tak reti cara jahiliah Jadi, aku buat turun Al-Quran ni La'allahum biah tadu Supaya orang yang tak reti tu Yang tak reti gunakan neraka ni, orang tu jumpa jalan La'allahum biah tadu Supaya orang yang tak reti gunakan sekarang tu, reti tu dia, dia reti dan jumpa jalan Jumpa jalan Arti kita Dr. Nia ni Walaupun duduk di kota baru ni dia, tak, Walaupun mati di kota baru, tapi kita sedap gerak Gerak lagi lah buat ni Takkan lagi, korang neraka nak ikut syurga ni aku syukur ni kita tak, tak ada fikir pun dia pergi juga Poy budak kecil naik kapal terbang budak kecil naik kapal terbang dia tak reti apa dia atas tak woh ngatas kapal terbang tahu apa jodoh tahu apa dia konon pulih dia reti apa jodoh tapi kita reti sekarang tengok jet kadang-kadang tengok jet kawan promogari pada sebut dua jalan lagi kita akan sampai kita budak kecil ni naik kapal terbang naik naik naik situ, kalau kau kalau got licok kelak kau tak reti ke boskan atas dunia kita juga atas dunia ni orang dia ya, reti dia ingat aku ni akan mati lepas mati hidup-hidup balik aku nak hidup pun dia hidup aku tak nak hidup pun dia hidup lepas pada hidup balik tak balik ke kampung dah depan dengan syurga aku. mana orang nak masuk belakang Budak kecik lagi tak say susah kena semua kata Dia adik dia abang dia rebuk laut dia teriyuk benda-benda susah tak ada orang nak Termasuk anak aku. tak ada orang nak kan melayu lah cina lah apa lah tak ada nak belakang belakang nak syurga belakang syurga-syurga ni merti kena dia lakukan jalan mana tak ada orang yang kerti syurga kata, -kata melalui melalui Nabi Muhammad s.a.w melalui Qur'an la'allahu miyadadun supaya manusia orang tak raja dengar orang langit ni dia jumpa jalan kita melalui ni tolong Islam ni kemasa bodoh nak kata bodoh tak pada lagi nak mencari perkataan Allah lebih teruk pada bodoh nak pergi lakukan nak pergi ke manusia mesti jumpa dengan syurga nelaka mana orang nak kalau nelaka semua nak syurga dan mana pun nak pergi syurga kalau tidak melalui Qur'an sebut melayu, melain dia ada begapo? Melayu macam mana sopo sama-sama kosong belaka. Oh ya adanya lah fikrah, mesej. Orang Melayu di Malaysia dia Islam. Tolak Islam, macam kosong. Apa? Kayu belongga ada gaposkan. Kayu cuma, kayu cengah hok sapa. Kayu mu atalangi. Ngon. nak buat apa dia? Nak ambil siring kata dia. Kenapa nah, kayu besar pun dah belongga? Kenapa nah, orang Melayu kaya aku dah kosong daripada Islam? Jadi kemeriah tok kita kalau kita berhas online hebat have tadi Islam tu padang sama-sama kosong yok 0 cap 0 jadi berapa puluh 0 berbesar jadi kejan eh 0 cap 0 0 cap 0 tapi kalau beruna besar jadi kejan eh nelah noyala betul hmm ada benar eh Allah payahnya payah tu taklah kena kalau kena cekak buat. Ya memang Jepun, Jepun itu masa askar panjak gama di Kelantan. Kapung Ambo mengat askar panjak belatih yu di bawah derinya. <laughs> panjak tak ada durian lagi dia. Nak makan durian tu dia latung di Uminyo. Akhirnya pecah berah tak dia makan buku sekarang. Kenapa? Tak pandai cekuk. Kalau pandai cekuk kata seneng tak ada apa-apa lah. boleh makan boleh berapa. Tapi kita kan manusia kadang-kadang kita percaya tak pandai kita guna bahasa yang menyebabkan fitrah dia tak terbuka. Tapi kalau kena pandai molek terbuka fitrah. Kalau tak terbuka lah Abu Jahal tu habiskan Nabi Muhammad tapi tak terbuka juga nak bukan. Wajhadubia wastaqnataha anfusin. Ya Muhammad ada orang lawanmu tapi hati pu dia yakin yang membuat tertentu tapi kenapa? Zulman wa utwa. Karena kurang jahat dia pun degi. Dia mempersoalkan degi, tidak persukaan Nabi Allah Subhanahu taala. Jadi kesimpulannya Anak kita, kita kena ajar Termasuk ajar ugama Dan dalam banyak-banyak ajar ugama Ialah ingat bahawa kita ni akan Dia pengen pembalasan akhirat peluk Dan sebab itulah kita diajar Mesti semayah, baca, petiha Dalam petiha itu ingat Maliki, Yomidin, Tuhan yang berkosa penuh Hari pembalasan Dan pembalasan pula tidak disebut Maliki, Yomidin, sebut Maliki, Yomidin Di mana ugama, balasan akhirat peluk balas mengikut ugama bukan ikut undang-undang Malaysia, bukan ikut undang-undang Inggeris, bukan ikut air for. Ini ke ugam. Balah dia ugammu. Buat benda lagi untuk agama gini. Buat benda ni kena kat agama jadi gini. Tak kena dengan agama, laku. Walaupun siapa dia sekali pun. Ha, jadi anak ni lawan muk bila muk waya akhirat. Anak kata, atai Ida ni ad urja ada ke muk kamu baru kita akan hidup balik. Waqad khalati alqurun min qabli siddah katuni lama-lama mati pun tak hidup balik. Menyebabkan bila anak kata lagu ni mok ci aki, umma yastari sanillah. Mokpok ni dengan dan minta tolong Tuhan. Ya Allah, tolong bukalah pintu hati anak aku. Toyak royadah tak dengar nasihat dan sedah tak dengar juga. Lain tu begat tengok Ta'ala ya Allah. Anak aku ni hamba buat lagi rasa tak kalah mu tak ditolong dia buka pintu hati dia aku nak buka pintu hati dia tak boleh buka pintu rumah boleh buka pintu kereta boleh buka pintu hati mak tak boleh ya Allah kau minta pada mu lah ya staghithanillah ya staghithan alghawth alghawth allahumma anniya merayulah tak tolong juga lawai merayau meraung ya staghith ya Allah tolonglah tolong anak aku wa ilaka amin ya Allah ya awan tolong berimanlah meh tolong berimanlah inna wa'dallahu wa haqqun waktu ha sebut ni waktu ha ayat dia waktu ha ayat wa ni betul tuhan tidak berjanji yang bohong tuhan tak pernah berjanji lepas bohong da illa dak inna wa'dallahu hakun fa yaquluma hadza illa ashatul awwali tapi anak dengan sebab degil dia pakat tolak pula dia kata mau mengaruk itu orang betul-betul kata bukan malaikat tak tahu mebano jadi hujah-hujah lawan Islam ni tidak ilmiah kita pak orangnya oh, yeah. lawan lawan cara cara babi butuh kita, kita panggil cara sombrero kita panggil kemudian akhir tuan katanya untuk nak gibuh hati mokpo ulai ka alladzi na haqa alaihi alqauli min jin wal ins. Nabi Muhammad beritahu kepada orang kalau ada orang kata lagu bai'at nqita no, bai'at Allah ni azbillah orang, orang lagu dia kata haqa alaihi alqauli ini orang ni orang termasuk dalam senarai orang ya aku nak nak Atas dunianya aku, aku tak sergosa dengan kosong. Mu nak keping lagu mana, keping. Mu nak dakwah lagu mana, dakwah. Mu nak syihak lagu mana, nasihat. Kalau agak dengar, alhamdulillah. Tak nak dengar, minta sahabat sini lah. Kerana aku cadang dua ujung. Sergosa dengan kosong. Kalau mana ahli syurga juga, aku syurga lah. Mu ikhtiar. Atas akulah. Nekulah mung hmm, ha nak nak ajarlah guna ajarlah nak, ajar, nak doa mengaku kau nak ajar kau nak ajak pergi ke Mekah kau nak ajak pergi rumah tok lebar tok guru kau nak minta tawakal lah tapi hati puak dia tanya aku jadi bila berikat hati puak tanya aku ini, kita naik geng kita naik geng pada Al Allah Taala Allah kuasa Tuhan begitu sekali doa doa doa tapi jika ada aku ikhtiar mesti buat ikhtiar spoke kita kata bentuk kajian kajian wajib bentuk Belum pada marik Islam pun kajian yang ada dah. Belum pada marik Islam ni kajian ada dah. Ada kajian Rom, ada kajian Paris, ada kajian di Arab sendiri, ada kajian macam-macam. Tapi kajian Islamic group, Islamic ni, tak ada. Takkan biar ibu bapa bapak di rumah jaga kajian Rom. Tok gawa penjajahan, jaga rakyat jajahan Apa ni? Di jaga rakyat bawah DO dia, menteri besar jaga rakyat eh Negeri dia. Raja jaga rakyat di bawah perenda dia, agung jaga rakyat bawah dia, perdana menteri jaga. Atas pada perdana menteri, di atas pada ada pada MP, ada pada siapa ni? Allah. Allah ni kuasa penuh. Mu ikhtiar ikhtiar, mu nak betul kajian betul, tapi biar kajian mu betul ni biar supaya kajian aku. Tabarakallazi biyadihil mulk. Aku mengaji kajian. Jadi kalau membuat kajian juga dia jadi kajian mu tu supaya kajian aku. Kajian kita ni bukan di pusak dibuka di Kuala Lumpur, bukan di Washington, bukan di Singapura. Kerja yang kita pusat dia langit, kita panggil langitlah. Dia pusat kerja langit. Biar tentu benar hak kita buat atas muka kebawa ini selain apa ini lagi. Hak lain kata haram kita haramkan, hak lain kata halal kita halalkan. Barulah jadi buat nak Ya Allah subhanahu wa taala. Insya Allah. Insya Allah. dia. Allah. pagi-pagi ya kita baca lepas Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Subuh bagi tadi kita baca. Allahumma dina fi man hadai. Ya Allah pimpinlah kami sebagaimana orang lain mempimpin. Wa afina fi man afai. Ya Allah berilah pada aku syahat afiak. Tubuh syahat atifu afia, Fi man afai. Sebagaimana orang lain. Mempimpin afia. afiak. Wa tawallana fi man tawallai. Ya Allah tolong kawal kami. Tolong wilayah. Tolong beri wilayah kamu. Penjagaan, pengawasan kamu pada kami. Bagaimana orang kamu. Kawal kamu. Kamu patut wah orang. Wabarikana bi ma Ya Allah, aku nak minta kamu supaya sebanyak mana benda kamu Bui pada aku ni ada berkatnya. Bui umo, umo berkat. Bui nasi mulut, nasi berkat. Bui air teguk, air berkat. Bui anak, anak yang berkat. Bui peti, berkat. Bui rumah tangga, bui pangkat, bui apa? Berkat. Jangan wujud jadi memberi pada aku ni sekat dunia aja, tak banyak pada akhirah Ya Allah, minta maa lah. Perang memberi tu tak berkat. Ha gitu. Kerja pengaguh askar perang berkek tapi akhir kena selain dalam bukit dalam laut perseam kerana dia melawan Anak akat sun Nabi Musa alaihi salam. Kita niwa barikana fi ma'af ya atlubu bi barakat pada aku sebanyak mana menunggu bi. Mugi sihat, biasa sihat berkat. Mugi bijak, dia bijak yang berkat. Berkat maknanya manja yang akhirat. Jangan menjadi puak kita kenyang-kenyang dekat kenyang dunia masuklah kubur lapang. Apa tubuh kita sehat kat dunia, masuklah kubur bermacam macam jenis penyakit penderitaan yang kita alami. Hanim ta'a ya Allah. Ini ajaran ni hanya ada Islam ada. Nasionalis tak ada ajaran. Demokrasi tak ada ajaran. Ini bahaya manusia yang tolong Islam ambil demokrasi ke ambil nasionalis. Ini bahaya. Kan putus hubungan dunia ni akhirat. Sedangkan akhirat ni komponen bagi dunia. Bagi tua komponen bagi muda. Malam komponen bagi apa ni? Siang dunia komponen dia akhirat. Kita ingat tak ingat ke akhirat mesti mari innahum kanu khasirin orang yang masuk nerakoh ni orang rugi atah dunia dia rugi kena putus dengan Allah di akhirat dia rugi kena orang lain masuk syurga belakang dia masuk neraka rugi صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شخص سليم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنأكل من الخاسرين ربنا واتب علينا إنك التواب الرحيم Allahumma firlana wa banana kullaha ya Allah tulawam pun dosa kami semua sekali di qahra sama dosa kecil sama dosa besar wa ala wa ala awalha wa kami buat zaman-zaman muda dosa yang kami buat akhir-akhir ini wa ala nita wa kami buat secara terang-terangan Eso ya kami buat tawassulik, Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' alana dhanban illa ghaftah. Ya Jangan tinggal sebagai rasul kata wali ampunkan dia. Wala hamman illa farrajtah. Jangan tinggal sebagai masalah kata wali kamu selesaikan dia. Wala 'aduwwan illa ghalabtah. Jangan tinggal sebagai musuh kata wali kamu atasi ka, dia. Wala 'aduwwan illa aghalbath. Jangan tinggal sebagai musuh kata wali kamu hinakan dia. Wala 'aduwwan illa damartah. Jangan tinggal sebagai musuh kata wali kamu hancurkan dia. Wala adainan illa qadaytah. Ya arhamar ربنا ابنك على كل شيء قدير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق Ya Allah tolong buka pintu hati kami, kopi hati kaum sahaja kami supaya dapat dapat dimasukkan oleh kebenaran. Antahal fatih ini karena kamu sebab baik tuhan yang membuka pintu hati manusia. Robbana innaka jamnaunna sillyar minna rabbi fajma abidna wa bin Nabi kamilah yang taunalul malabanul Ya Allah satu lagi nanti kami akan bangkit semua manusia dimukadim di pandamasya. Dalam pun itu lempir pun dengan Nabi Muhammad yang Salim. Ya Allah satu lagi nanti kami akan bangkit semua manusia dimukadim pun tak setepat di pandamasya. Dalam gamagama orang kami pun itu lempir pun aku dengan Nabi Muhammad Dia allah ala yang نبي محمد. إتلو بكنانة بنبي محمد. بذاك رضي الله بذاك سبحان الله ربنا إنا إن في الدنيا حسنة. في الآخرة حسنة. وقنا هذا النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تكبير.